Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Du döda all jävla glädje i den här podden Glenberg. BB-podd ligger bara och dallrar och vibrerar någonstans mellan diskant och mellanregister i dina lurar eller i din högtalare eller någon annanstans. Eh, detta är avsnitt eh, 126 av BB-podd på gt.se där vi pratar om IFK Göteborg till exempel. Vi är allt jämt världens största podcast om detsamma. Större än omsing va? Ja faktiskt, det går riktigt bra just nu. Fan vad kul. Ja, det gör det. Och det är nya podcast unga fräscha pigga BB-podd som ska prata om det nya unga fräscha i IF Göteborg eller det är, är samma gamla trötta jävla programledare. Det är det enda negativa här. Vad pratar vi om i det här avsnittet då? I det här avsnittet tar vi och gör en snabb guide till de nya unga spelarna som poppar upp som svampar ur marken. Eh vi har bjudit in Viktor Gustafsson som har varit både ungdomstränare för de här killarna och även materialade så han har koll på både fram och baksidan på de här spelarna kan man säga jajamän. Vi snackar också om två nya normen. Vi ringer till Tromsø, vi utser veckans jävla idiot och vi SMS:ar med poja. Det är helt enkelt ett fullmatat avsnitt som vanligt. Yes. Är det här avsnittet sponsrat av något? Vi har en huvusponsor i år och vi är så jävla tacksamma för det för de hjälper oss att hålla podden levande över vattenytan flytande och de ska dessutom göra Patrik Lindberg lite snyggare. Michelle det impossible. är inte så svårt. <laughs> eh, Melrose Company eh ligger på andra våningen i Kungsmässan i Kungsbacka och de har jäkligt mycket schyssta märken och kläder bland annat CP Company, Don답, Ralph Lauren och mycket annat gott. Och nästa vecka ska vi till och med försöka kit upp Paka om han har tid mellan sina benlyft <laughs> eller vad, vad det nu är han gör. Kika in hos Melrose Company Hitta ett riktigt schysst plagg Ta det till kassan Säg att du lyssnar på BB-podd Så får du 20% på den varan Fantastic Och hade det här nu då varit Melodifestivalen Så hade vi sagt att nästa gäst är presenterad av Melrose Company Men det är det inte Nej Välkommen in i hetluften Victor Gustafsson Patrik Ja Försök att inte prata om hans skägg nu hela tiden Ja Viktor Gustafsson, välkommen till BV-podd. Tack så mycket. Är det det mest vältrimmade skägg vi har haft i poddstudion någonsin? Alltså han inte ens andas ut innan du var på skägget här jag liksom. Ja, är ju någonting för så här hårväxtning på kroppar. Ska ja, vi där, ska vi, ska vi gå igång. Ska, ska, ska vi ta det direkt då så ja, liksom vi kan inte liksom vi kan inte bortse ifrån en skäggiga elefanten i rummet så att Nej, säga du tog god mun på mig där ja viktor sitter ju så inne på blåvits svärdens absolut mest eh, imponerande skägg. Ja, tveklöst och det går också i en kulör som skiljer sig från resten av hans kroppsbehåring. Och jag måste då fråga om den är naturlig eller om det har varit där och färgheten? Den är helt naturlig. Det är Gen alltså inte jag... som man brukar prata om så här sillis tuttar, det vill säga det är helt äkta. Det, det är det helt med. äkta 100% det... råskägg. Det är ju ett väldigt Game of Thrones-sikt skägg. Ja. ja. Absolut. Det är vad är det 0,1 i världen som har blå ögon och rött skägg. När ringer de från Hollywood? Ja, jag sökte faktiskt en filmroll förra sommaren och kom med på auditionen och grejer. Väl jag kom inte till auditionen, men jag var med som statist grej vad tanken måste en vi, vikinga film måste ju lossna när som helst Ja jag känner också det. Ja, hur trött är du på att snacka om skägg för övrigt? Det är rätt lugnt faktiskt. Det är inte så många som pratar om skägg. Det jag tänker så att så. går man runt med ett sånt skägg så får man nog fan vara med på det. John Holmes fick ju bara prata om sin stora penis, men det var ju också den han gick runt med <laughs> eller hur? Men det borde kunna ha en sån lite peacocking aura. Ja, på krogen och sånt där. Alltså det är som de körde i den här boken The Game ja. att man ska ha något som gör att man sticker ut från mängden så så kommer sig det eller killa för den delen. Eh när de var lite brusade och tycker att de har en bra liksom icebreaker funkade det så eller? Det funkar faktiskt så. Det är, och framförallt killar som kommer fram eller herrar ja. som kommer fram. Senaste sommaren så var det en som ville bjuda mig på alkohol allt jag dricker på en konsert. Om ja. man fick ta på mitt skägg. Jag fick ta på ditt skägg. Så <skratt> vi <skratt> gjorde vi gjorde en bild där. <skratt> det är något sorts violation ja, in blandat <skratt> här också. Men ska vi med de orden lämna Viktors skägg och fokusera på varför han är här. Ja men Viktor du är ju alltså för detta ulags tränare och materialförvaltare för IFK Göteborg. Ja det stämmer bra. Och eh vi har ju bjudit hit ifrån att du ska som expert prata om de nya spelarna som börjar poppa upp i a laget som mogna bananer. Ja men det har börjat bli ett väldigt ungt a lag och för första gången på ganska länge så börjar man känna så här att man dritt och koll på alla. Ja men precis den känslan. Och det är en väldigt obehaglig känsla som jag inte alls känner mig bekant med kring IF Södertborg. Och då tar vi liksom in Victor som har följt dessa människor sen de var små barn kan man nästan säga och har döts koll på dem. Ja, några har jag ju bättre koll på för några har ju tränat själv och några har ju lärt känna via åren och några har ju sett som motståndare genom åren. Ja, men ska vi börja bakifrån eller? Ja, det är väl lika bra. Vi har ju en målvakt som heter Tom Amos yes. som numera figurerar i A-truppen. Yes, Tom Amos, 98-talet eh kom till Livskutterborg från Mossen om jag inte missminner mig kör runt 2010 11 Mossens BK Mossens BK ja bra pizza utanför läckran där måste jag säga. Yes. Det är ett av få ställen man kan köpa bara så här pizzabottnar som är så här, halvgräddade så kan man gå hem och göra sin egna pizza. De har knäckt koden för att hitta liksom hela segmentet av så här barnfamiljer. Och det är därför vi har värvat dem alltså. Ja. Han har ju väldigt bra initialer så att key Amos styr som Torre Amos va. Ja. Så jag det är han är det är han för mig va. Ja. Mm. Nej men Tom Tom är en bra kille, han är jävligt rolig, flamsar mycket men är seriös när han väl sätter igång sina träningar och kommer in i det. Hur är han som målvakt då? Är han lång? Han är lång var han nu inte 190 plus i alla fall han borde vara runt minsta längden 194 93 där någonting sånt. För det känns ju allt viktigare och viktigare i, i för målvakterna nu att de även har de fysiska attributen på plats. Ja absolut. Han är ju han är ju självsäker inne i straffområdet med sin längd just att han sticker ju ut huvudet över nästan allihopa och kan gå nästan ut rocklång och plocka bollarna. Det är ju många som hoppas på att han ska göra en liknande Pontus Dahlberg historia. Jag tror då att de möjligheterna finns. Ja, klart alltså möjligheten finns ju får han bångsen bara och spela så är det klart att han kan ta den men man ska ju ha man ska ju lite flut på vägen också och få den chansen. Ja men nu har vi ju Dalbergson som kommer tonåren kommer stå här fram till sommaren och sen får vi ju se då om vi plockar in någon mer eller om det är Erik och Tom som får chansen. Man kan ju få för sig då att Tom är så här extremt ung men visst är han till och med ett år äldre än Pontus. Tom är ett år äldre än Pontus, sämre helt plöts. Han är ju 98, han fyllde 20 här för en vecka sen tror jag. Men jag är inte säker på det. Om man kollar på styrkor och svagheter då för, förutom längden då som är ganska obvious då att han är bra på i luftrummet. Eh, vad är han annars bra på? Jag personligen tycker jag att han har väldigt bra fötter för att vara målvakt och det har ju med att han spelade ut som utspelare väldigt länge. Tills han var 15 år eller någonting innan han bestämde sig för att kliva ner i målet. Så det är ju en väldigt bra fördel i vad, dagens samhälle som målvakt. Vad var han för position när han spelade ut? Det är ju som vanligt i blåvitt akademi att man får spela på alla positioner mm. där man behövs så att rent från mittback till anfallare till mittfältare. Ja, och mer? Ja, han är ju väldigt lugn och bra i gångsättningen. Har han utvecklat väldigt mycket att han är han han har ett bra öga för att sätta igång bollen snabbt när han får den i straffområdet då. Klockar den antingen ett skott eller inlägg eller vad som helst att han slänger iväg bollen snabbt och har bra koll på Jag tänkte säga det han kan ta framåt. Han kan rädda skott också hoppas jag. Ja, han kan faktiskt det. <laughs> Nej, men han var han var han var väldigt bra för råret i 19. Han tog stora kliv tyckte jag framförallt som en ledare på planen. Han var ju lagkapten större delar av säsongen förråret. Så där har han ju tagit jättekliv i sin personliga utveckling då att och blivit tagit mer större ansvar kring matcher och leda laget. Han var ju en viktig del i i unika förhåll. Om man ser till då när Dalberg lämnar här nu så kommer det då vara Erik Dalin och det kommer vara Tomas som är kvar i A-laget som målvakter. Eh tror du att Tom är den första andra målvakten så att säga eller kommer man plocka in ännu en målvakt som kanske klämmer sig antingen emellan Erik eller eh, framför Erik? Det är ju vad du säger. Alltså nu sitter ju inte jag på Grents roll och det är mm. inte jag som bestämmer att jag ska värva in någon nu och det är ju dagens samhälle. Vi vet ju det är blåv det är ekonomin som styr. Så har vi ekonomin så har det inte förvånat mig att vi värvar in någon och skulle vi inte göra det så satsar vi på tom och det är det vi får hoppas på att vi satsar på våra egna produkter att de kan utvecklas så går vi vidare. Har väl också pratats om att Tom ska vara en av de spelarna som ska ingå i någon sorts lånepaket med utsikten? Ja, det har ju stått så. Och det får vi hoppas på för hans egna utveckling. Det är ju bra att få seniorfotboll i bena och kroppen. Så att, eh, skulle det bli så så är det jättebra för Toms utveckling. Vi vandrar framåt i banan ett steg upp på ytterbacksposition Edvin Dahlqvist. Yes, Edvin född 1999-1999. Är en vänsterfotad vänsterback som gärna kliver upp i blanen och kommer runt och slår fina inlägg med sin fot. Jag har ju en bror också som tidigare spelat i akademin måste det vara. Och även lite i föreningen som numera är i Ljungskilö va? Yes, Hampus Dahlqvist, 97are. Han klev ju hela vägen upp till även han till U19 och vi... tränade med A-laget en del. Visst fick vi se han i våras hockey. Ja men precis vi mötte ju Jungsila i svenska cupen där va mm. och då vet jag att han eh, klev rakt igenom hela blåvita laget en gång där och var väldigt nära att göra mål eller om det blev någon assist eller vad det nu blev. Jag får fan att du pratar om hämndaktion och så vidare. Ja men nu var det inte han vi skulle prata om det var nej, hans bror vi pratade ja, ja. om. Var men det är, är lätt man svävar iväg i vägen när polle eller <laughs> hur? Det det har hänt. Ja. Vad är Bruce bra på då? Vad är Edwin bra på? Nej men det var ju som vi sa innan när Edwin är väldigt duktig på att kliva upp i banan, eh kliva följa med upp i anfall och kommer runt på sin kant och han har ju väldigt låg tyngdpunkt. Jag skulle han ju säga det han är väldigt lik Niklas Bergkrot i sin springstil. Mm. Det stämmer väldigt bra. Ja. De har ju en tillillebror som har kommit upp 2019 i år som heter Isak Dahlqvist som är ett år yngre, två år yngre tror jag, eller man ett Ingen år eller något. Inget trilling då alltså ingen tvilling ingen tvilling de kommer vi till senare i programmet extremt sladdande tvilling <laughs> ja, i grovt sett fall en <laughs> jumpuffelossning kan man säga nej men nej men som du säger Edwin är eh, väldigt fin väldigt kompakt eh, spelare som springer mycket kanske borde lära sig och värdera lite lite bättre men det kommer kanske med tiden också ja det får vi hoppas som sagt han har varit med mycket av laget han var med Aha. mycket förra året mm. och även eh, han är ju med nere i Spanien i år och han var ju med i Dubai förra året så att eh... Jag vill hoppas att det han tar större kliv i år. Ni känner en av de som liten blond absolut som Bäckerot. Precis. Kanske kan få lite svårt att gå in och få A-lagspel i år då med tanke på att före sig i vänsterbacks eller wingbacks kön. Så har han ju både Billy Nordström men framförallt Victor och Wärnerson då som har värvats in till i år. Vad tror du? Åh ja, nej men det är som sagt det blir nog svårt där men vi vi hoppas på det bästa även där kanske det kan bli en utlönning man får ju låna ut U19 spelare med om det är så om det är det som krävs föran och tojklare de här klubb får nog svårt att konkurrera på vänster mittbacks position också där vi gärna spelar en vänsterfotad eh spelare han har nog inte tillräckligt stor längd för att klara av den rollen då ska väl Nej. Eh sen kikar vi på nästa man till rakning. Eh, och då är det Erik Gunnarsson Som spelar mittback Yes, Erik Gunnarsson Också född 1999 eh, Kom från Lerum eh, Erik har ju till och med gjort Allsvensk debut Han fick ju göra debut sista matchen här eh, Hemma bevan inbytt. Och se matchen mot Sundsvall som vi förlorade med 3-0 men... men det var inte hans fel där. Det var inte vi... hans fel, men han fick han kom jag pratar man efteråt för att mm. försäkra lite medd för att jag och han och han kom upp i banan och blev väldigt stressad när han kom in i det här straffområdet. Det vills inte riktigt man skulle göra med bollen där. <laughs> <laughs> men som sagt, i 19 så är han väldigt värdefull. Eh uh, han är blö mest mittback i 19. Och eh uh, det är en väldigt kraftfull spelare. De är väldigt satta de två tvillingarna, väldigt stabila pjäser. Vad ska säga har du något signalelement på honom eller så man kan skilla honom från broffran eller på så här men i alla fall hur nu är det ju nu är det ju radio här och vi kan inte visa bilder på dem så men om man ska känna igen honom hur ser han ut på banan? Det är jättesvårt. De är enäxvillingar så det är sjukt svårt. Man får kolla på skorna. Det är inte Ja, det, men jämför det, med glimmer då. <laughs> Nej, men det så att jag vågar funna fotot så ser skillnad på dem. Jag ser fel till dem ibland när de blir för bannade på mig. När jag säger fel. Eh, de har nåt singlarment vet jag över läppen, någon har ett ärme. Jag kommer inte ihåg vem det är avland som har det ärret. Lite svårt att se också i en maxslöpplik kanske. Lite svårt att se i maxslöppning ja. Ja, men i han lång och blond eller här kort och Nej, de är runt 1.8 båda två. Ja. De är ju jämlängre båda två. Eh som sagt, men Erik spelar ju mest back och Axel spelar ju längre fram i banan som sagt. Men eh, Erik i mittback som sagt eh bra på huvudet. Den är envis. Eh han är en rätt smart mittback tycker jag för eh, för att spela. Sen är han ju ett mattvrak. Det härligt. Nu när vi blir råmät så är det skönt att vi har noll mer som äter upp de sista små kronorna som finns på kameratgården. Tycker att det kommer bli två då. Ja. Näst närmare i rakning. Yes, då går vi väl över till högerkanten då. Så har vi Jake Wisebrod, yes. född 00 i Hanford. Och fick ju faktiskt All-Stars eller ungdomskontrakt där i slutet av året. Och det är väl en spelare som har fått se ganska mycket nu på försäsongen i år. Känns som en av de som kanske ligger ganska nära att i hans så få mer spel i matcher och så där. Ja, verkligen eh en väldigt omtyckt spelare. Samt sagt ytterback. Han kommer också gärna runt på sina kantkant kant. och han har väldigt väldigt stor arbetsförmåga tycker K jag. Kändes jävligt energisk när han kom in mot Starbek var det tror jag eller om det nu var danskarna. Eh man blandade ihop lätt vad men. Mm. <laughs> ja jag får som sagt Danmarks matchen har jag pratat med honom och där var han väldigt väldigt nervös. Han var jättenervös inför den här matchen och kom in där de 15 20 minuterna han fick eller hur länge lång tid det var nu han fick. Jag var väldigt nervös inför den matchen. Det ska man kanske vara när man får springa ut i lite blyg där. Ja, absolut. Jag menar han är ju han är ju fortfarande ung. Han är ju fyllde ju 18 år i år. Och skrev ju ett sånt här spännande kontrakt som vi inte har sett eh, riktigt tidigare i Djurgården. Det vill säga något ungdomskontrakt med eh, potentiellt A-lagskontrakt. Ja, jag kan inte de här kontrakten exakt, men det är väl att han han ska träna så mycket som möjligt med A-laget, men sen spela matcher med U21 och U19. Tror mm. jag det är tanke med de kontrakten och att det kommer fortgå här nu då efter ett halvår så kommer det vara ännu mer med A-laget och bli mer och mer successivt. Ja, men min, min känsla var att att han kom in med jäkla energi i alla fall och, och aggressivitet och var inte rädd för att smälla på liksom. Nej, han är väldigt duktig på det och lite ful ibland och som sagt han måste tänka på sitt språkligt ibland. Det är mycket fuck där som är kanadensiskt <laughs> ursprunga han har så att du är för domarna och motspelarna höra ett par gånger per match i U19 serien så är det väldigt mycket fuck. Hur är det offensivt på en sån kille inlägg, passningsspel, bollkontroll? väldigt senilig sort tycker jag. Eh som sagt han kommer inna runt och slår in dem både högt och lågt eh snett bakåt så att eh, han har gjort ett par assist för året. Eh bra spelare, bra kille framförallt nå bra mm. arbetskapacitet har de också. Ja, jobbar han åt fruktansvärt mycket på matcherna jag för springer det... upp och ner fram och tillbaka. För det känns ju verkligen som en grej som kan bli extremt avgörande för de som ska ut och spela på wingbacksen i år att de orkar eh maxlöpa fram och tillbaka hela matchen. Mm. Det är det ju en väldigt påfrestande roll som wingback att uh, springa mycket upp och ner så som sagt så att det gäller att orka. Extremt bra namn också. Jake Wise Brody låter ju som jag brukar säga som någon sorts kanadensiskt mikrobryggeri. <laughs> eh passa till riktigt skägg faktiskt ja. Victor. <laughs> då lämnar vi åter igen Victors skägg därhän och går vidare på nästa spelare. Yes, då går vi över till nästa till inbrottshav vi har i laget nu då och det är ju Axel Gunnarsson som är anfallare eh yttermittfältare, spelat mycket i U19. En kraftfull sådan, typ väldigt snabb tycker jag eh uh, envis och en jäkla vinnarskalle. Då blir det cirka 80 lång. <laughs> cirka 80 lång ja och också är det riktigt matfråga. De två bröderna har nog aldrig träffat två som har ett så mycket fruktande om gör. Och då har de ändå träffat Pontus Dahlberg och då har de ändå träffat Pontus Dahlberg ja. Eh uh, men de är i samma klassta om tre där. Hade de om tre gått in på Mr Johansson här i Mundal så hade han nog länsat till abuffén. <laughs> <laughs> så Också en spelare som är med, det ska vi säga Alla de spelare vi pratar om nu, de är ju med På träningsläget i Morfea I Spanien yes, Och några av dem var även med i Dubai förra året Så att de har varit med ett tag nu mm. Så att det är spelare som ligger Precis nivån under Och vissa har till och med Börjat nagga lite på lagspel liksom. Precis, som, sagt, som vi gick in på innan där, Några har ju till och med debuterat både I Allsvenskan och även I Svenska Cup, men mot landmöter mm. Var det ju några som fick hoppa in och spela. Ja, vad för typ av eh, mittfältare är Axel Lar? Är han sån som gör mycket mål eller är han defensiv liksom eller? Nej, gjorde faktiskt mest små i 19 förra året. Ja. Jag tror det var 17 baljan han eh, slutade upp med om jag inte missminner mig helt fel. Skappligt offensiv då. Ja, ja, som sagt, han började som mycket mycket mittfältare i början av året, mm. sen slutade upp med att det var mer anfallare då vi fick lite skador och sånt på övriga trupp så att då klev han uppåt och tog sitt ansvar. En Lasse Vibelight kan man säga. Ja, nästan, lite mer kraftfullare än Vibey. Och ja. näste man till Victors skäggrakning. Nej, nu får du sluta. Ja, jag vet. Då eh, hoppar vi väl in i banan och kommer till Adil Titi född 99. Mest spännande av alla juniors tycker jag. Det är väl ganska många som har tycker det för han har ju fått eh, va med i A-laget också där och eh, har väl visat framfötterna och framförallt framfoten då sin <laughs> vänsterfot. <laughs> ja, han har en jätte jätte fin vänsterfot. Det fick vi ju se mot Stabekk, var det va? Ja, han var fint, nära fint, på att göra en frisparksmål där. Eh, uh, han gjorde ett par frisparksmål för Ferraret. Eh, uh, de som vi på kollade både på U19 och U20 där drog han in ett par läckra Freesbackar. Gjorde även mål i landslaget, vet jag hans första landslagsmatch, drog in den freesback från 30 meter från kanten. Vilket landslag är det vi pratar då? Är det Det är ju bara ett landslag, förra ja. 99. Mm. Samvart men är Four Nations tror han heter eller Elite Round Four eller vad det nu heter. Hur är han? Är mer som spelare då för uh... Jag fick ju lite känslorna när jag tittade några i matchen så där liksom. Det är väl klart att den här grimma vänsterfoten gör ju att man ser honom som en offensiv spelare, men det växer väl fram mer och mer att han är ganska defensivt duktig och aggressiv på innemittfältet där. Ja, han han spelar ju mycket balans i slutet av förra året i 19. Mycket balansspelare, det är ju en teknisk bolltrygg spelare. En smart sådan också. Han han har alltid lugn i bollen när han får den och inte stressar upp sig onödigt onördan och eh, bara tugga på där inne och eh, så det är en bra kille det är en väldigt bra kille det är nog en av de snällaste killepersonerna jag har träffat eh, och haft ett omtänkeln ifrån och vi har haft eh, goda diskussioner jag och han om det här hur snäll han har varit egentligen men, men lite så här blåvitt svar på eh, David Luiz då mycket möjligt. Det är svårt att jämföra dessa spelare. Jag vet att många som gillar att jämföra spelare, men alla spelar är unika på sitt sätt och vis. Kanske det finns några likheter där, men Adille Adill och det kan ingen ta ifrån han. Han han har utvecklats prågen de åren. Jag såg ju han första gången 2011. Då ville jag ha han från Rannebergens 99er till Blåvitts 99er, men så blev det inte fallet utan han kom 5 år senare eller något. Vad hur är skallen på en sån kille liksom är han psykiskt liksom har han har han det som krävs för att gå långt i fotbollskarriären tror du? Det? Ja, det tycker jag verkligen. Han har ju två äldre bröder som har spelat i blåvitt sen innan och han har nog tampats mycket med dem hemma i fighter där innan och det är ju Bilal Altti som var 95:a som var med och tog guld upp i Stockholm som många känner till och sen mm. hade de en mellanbror som hette Elias tycker typ även han har spelat mycket med U17 men tyvärr blev skadad lite för tidigt så att han la skolan på hyllan. Ja men här är det väl faktiskt så att eh, vi kan nog utlova att det är en spelare som lovet verkligen borde satsa på. Jag tycker att det kommer någon gång då och då med några års mellanrum eh, en sån spelare som man ser att han verkligen har hade på något sätt som så, de komponenterna som skulle kunna göra någonting riktigt stjärna och skulle garantera att han är en, en kommande allsvagsspelare. Ja men det kan vi faktiskt det göra tycker jag. Det tycker, tycker jag vi gör. Han, han Adil Tit kommer få allsvagskontrakt och vi har aldrig haft fel i den här podden när det kommer till att och prata om vilka som kommer få kontrakt och inte. Och apropo det så var det ju faktiskt så att när vi spelar finalen för rååret mot Älvsborg på Borås Arena så stod våran analytiker Linda uppe på läktaren och hörde någon från Älvsborgs sidan som tyckte att Adil var alldeles för bra för IFK Göteborg och att de kommer plocka han inom ett år tyckte jag de sa. Mm. Och där hade de ju fel för han sjönade vöpar i julas. Mm. Jag vet inte fan man skulle ju behöva råds för det. Nej, det är ju fint långt dit. Nej, det bara regnar. <laughs> Sist men absolut inte minst Andreas Öhman. Du har inget eh, skäggigt att säga om honom eller? Nej. nej, nej. Han har ju faktiskt lite skägg Öhman. Han har ju <laughs> lite. Han försöker ju jodla. <laughs> nej, men Öhman är en bra kille. Eh, 98 ehm flyttade från Göteborg som 10-åring tror jag upp till Karlstad och spelar där och sen flyttar han hem igen när han var 15 eller 16 så det var gymnasietiden där. Eh, spelar ju också yttermittfältare, även lite ytterback ibland, kan även gå in centralt i banan och det är ju en han har en väldigt fin touch på sin högerfot. Örman, Louis brukar slå jättefina crossbollar på U19-smatcher i alla fall fördelar de bra. Känns lite depress på Victor nu. Ja, det tycker jag. Av dessa spelarna som du har här nu så måste du peka ut två stycken som kommer få en framtid i Fck Göteborgs A-trupp. Adieu ja, Adil tror jag ju absolut att för han var skadefri och får chansen så kommer han ta den. Det det kommer han, han kommer kriga sig till den möjligheten. Och näste man till vaxning. Och nästa man till vuxning, det blir nog Jake Weisbrood. Med sitt håriga bröst som han har. Av <laughs> enbart den anledningen till det sa. Så. så kommer han också lyckas, han har ett hårigt bröst. Nä, Nej, men jag tror faktiskt Jake Adil har störst möjlighet att slå sig in och fåta mer platserna. Jake har ju också en för eller form av inte lika mycket konkurrens som det finns på de andra positionerna. Så är det ju. Så är det ju faktiskt också. Att... Du, tr du tror att en sån som Jake kommer vara första reserv på höger wingback i år? Kanske inte till en början, men fåra möjligheten här nu och träna med A-laget ett par månader och ta ytterligare några kliv så absolut tror jag att han kommer vara med där uppe. En allsvensk debut för Jake i år. Ja, det tror jag att han kommer få. Han verkar sugen på att köra med de unga killarna Så det, vi ska nog inte förvänta oss att några saker är skrivna i sten När det gäller startelvor och inhopp och sådär Nej jag tror det är viktigare hur man agerar gentemot laget Och gentemot den idé man har Står högre än vilket namn på ryggen du har Glinberg, ska du köra din, din fantastiska sant eller plast här utan att på något sätt blanda in ansiktsbehåring eller annat? Det kommer du, jag göra. Tror du att du klarar det? Jag kommer köra sant eller plast nu. Jag vill skicka en liten såg till de människorna som sågade förra veckan sant och plast. Det var verkligen en riktig pil rakt i mitt hjärta. Jag mordade jättedåligt och tog verkligen genuint illa vid mig. Han tittar på mig. Nej nej nej, det var inte du. Det var folk på Twitter. Fast jag gjorde det. Det var också. en kille. Det var en kille som skrev att jag skulle steppa upp. Så för han skulle ju då. Det var något med, med han skrev något om delfiner och grejer. Ja, det ja. Var nådde dratt, det vet jag inte. Victor, du har ingen delfin gaddad i svanken eller för du har lite lite barman här. Nej, nah, ja. inga delfiner, och lite andra grejer som vi någonstans ska gå in på och okay. ha. Men du kan inte lova någon delfin i svanken om vi får ta det sen i gullår. Det är mycket möjligt, för jag är inte främman, men då får någon betalaren. Jag har en bild på benet det inte många för morgonen. Nej, det det är ju något. Ska vi gå på mig nu då samtelplats. Jag är nöjd med den här veckan också. Jag är extra nöjd med den här veckan ska jag säga. Eh det är så här att veckans samtelplats handlar ganska mycket om Blåvitts gamla nummer 10 som faktiskt är en spelare som kanske är mer känd för det avtryck han gjorde utanför planen än på planen. Ja, ribban ligger nu kanske mer på en Stefan Holm-nivå och en på ett Sköberg-nivå <skratt> ja. från förra veckan då avslår jag bara. <skratt> veckans samtelplats handlar om Daniel Sobralense, myternas man <skratt> och då egentligen hans boende. Och då kommer jag slänga upp här nu då Tre stycken påståenden Kring Daniel Sobralense Och hans boende Där ett påstående är sant Och två är falska och Det vill du säga plast ja, Och du ska hitta det som är det sanna Yes Är du med nu då? Med. Då drar vi igång med påståenden nummer ett När såbra anslöt till Göteborg under realblåvitiden 2012 var det dags att skaffa både lägenhet, inredning och TV. Daniel fick tag i en lägenhet med behov av renovering och när byggarna hade lämnat för dagen så fick han för sig att sätta upp sin nya plasmatv. Han använde då det superlim som fanns i lägenheten. När Polare och Pauline upptäckte vad som hade hänt, vad skade han redan skedd? TV är en satt klistrad så pass hårt att väggen fick rivas och byggas upp på nytt. Ja. Det är såhär så plats, platsbyggd tv. Lite så. Lite, lite sitter vi all fast med typ något PL 400 så är det en betongvägg. Ja, jag vet inte. Påstående nummer två. 2013 lyckades Sobra och hans gode vän Paulinho få en ledig helg tillsammans. De bestämde sig för att bjuda in till grillfest för sina gemensamma vänner. Tyvärr så började det blåsa upp till storm på eftermiddagen och när det var dags att börja grilla så började det ösregna. Så bra fick då den briljanta idén att flytta in grillen. Sakta gjort. Det var kul i 10 minuter. Sen tvingades alla utrymma lägenheten på grund av rökspridning. De dom här lutar i 10 minuter ändå alltså. Ja, ah, jag vad, vet vad inte. Är det? Det, ja, men det brassar, vet du. Då. Det brassar, vet du. De de de, de pallar det. Han brassar det jäk. Aj, ja men. Finns. Finns det var ju. Det var ingen som skrattade ordentligt sen konstigt. Nej, det var svagaren. Ja, okej. Okay. På stolen nummer 3. Sobras sista år var inget lyckat. Det slutade med utlåning till Örebro och när han lämnade sin lägenhet upptäckte hyresvärden att golvet var upprutet i sovrummet. Sobra ville gärna ha den där goda Copacabana-känningen när han vaknade och hade därför plockat bort golvet för att få fram isoleringssanden mellan bjälklagen. Vem vill inte vakna och känna sanden mellan tårna? Hade han sa typ jag låtta som det är en Instagram-semester detta glömmer det. <laughs> Okej okay då, Viktor. Ett limma han upp sin plasma-TV. Två. Grillade han inomhuset? Eller tre. Bröt han upp golvet för att få sanden mellan tårna? Ett av dessa är sant. Det är en som är sant alltså. Ja, det är en som är sant. Få, du får ju inte hitta på det. Nej, nej, nej, nej det är en som är det sant. Det måste vara sant. Ja, jag kan tyvärr inte röja källan på den. <laughs> men den är ifrån i Göteborg. <laughs> uh, jag har faktiskt inte hört någon av de här påståendena. Det var faktiskt mitt för mig. Men jag skulle tippa på att Sobra grillade inomhuset. Sobra grillade! hur å gjorde det? Ja, det blev ju eh, inte särskilt lyckat då. Det blev ju röksspridning, brandvarnaren gick, de fick utrymma, det blev ett jävla liv och jag eh, Hur blev köttet? <laughs> det blev sannolikt torrt. Well ja, eh det slutade ju då med en liten erindran för så man får tydligen inte ha en stor eld i sin lägenhet. Ja, det är rimligt ja. Victor, tack så jättemycket för att du kom och informerade oss Och lyssnarna om vilka dessa junisar är som är med på lägret Tack själva, det var väldigt kul att vara med Så kan det också låta i bebisfolkländerna. Nya tider. Nu varierar vi allt från utgångslåtar till bumper. Du tänker inte på den där gamla soppa sopa, soppa soppan nya tider då eller? Nej, den som var någon sorts riktigt dålig kopia och skilla värdar. Fast det var bara det att de eh, syskonen låg inte med varandra. Inte att för exempel fria tider där syskonen ligger med varandra. <laughs> anyway. <laughs> Vi ska väl gå in lite på på fotbollen än och och A-laget. Ja, det har hänt ganska mycket här nu de senaste dagarna. Ja, men det gör det, det är ju öppna dörrar, öppnas spel in i truppen, speciellt om du är Norman Tudlien. Ja. <laughs> ehm, rakt på ting från etsex bara. Ja. Aldens spärrar står öppna. Vi har en favorit i repris som anslöt till lägret i måndag idag. Mm. Vad är det nu? Ja, det är måndag idag mm, ska vi ser. säga. Det kan ju hända mycket på den här lilla tisdagen Som är mellan utgivningsdagarna Så att säga mm, Så kan det bli Men Mix Diskerud har anslutit Som en sorts träningslirare Slash, nej inte för ospelare Men han är där och kör nu under lägret ja, jag vet inte riktigt vad de har tänkt sig. Det känns som bara så här, vi håller på att försöka lösa detta. Åk du dit, Mix, så ordnar det sig säkert på vägen. Lite så känns det som. Ja, eller så här, fan vad gött med en extra gubbe som känner alla som bara kan gå in och, och, och, och, och guida runt lite. Eller är det här ett så här ett supersmart knep från Mats Gren för att kunna få loss en annan spelare och bara sänka priset lite på honom och säga, men vi har en back-up-spelare här nu om inte vi får redan en jävla spelare. Nej, det är nog så tror jag att eh, både Gren och Poja ser värdet i Mix. När vi poddade med Poja så så ringde han ju Mix till och med. Ja. Så att eh... Mix var för övrigt då på en golfrunda, vilket också limmar extremt bra med att vara Mix. Ja, men så så är det. Nej men jag tror ju att Uh, den spelar en uh, mixdiskrud uh, med en ganska hög högsta nivå och en kapacitet som finns att hämta ut där kan nog passa ganska bra i Poyas Bagis uh, spelsystem. Ja, det är ju liksom ingen slump att den killen har varit designated player i MLS vart en av de som har tjänat absolut bäst uh, representera USA i landslaget Eh han fick, det, han fick inte den lönen bara på grund av sitt nej, hår. Nej det, det, det var nog inte, inte sån då. Vad var det jag räknade ut här nu att om vi skulle ta en femtedel av hans lön så får vi betala 100.000 i målan. Ja. Jag funderar på om inte jag ska skola hem till fotbollsproppst det verkar oerhört. Du, du delar det som är med fem. <laughs> jag vet det det ska jag också 500.000 dela med fem. 100.000. <laughs> nu, nu undrar du. <laughs> Jävla skenig du är du. <laughs> <laughs> undrar du. De man tar tag av siffror typ eh från äh, från väldigt mycket nära alltså. Du har man inte hört av sig från Harvard och sånt där och vill lätt sig komma och föreläsa. Absolut, jag hade ygm att det be nu. <laughs> det hade jag faktiskt. Nej, äh, men det jag skulle säga är och, och det kanske folk undrar varför pratar jag just om 100.000 då. Men det är ju kutym när man lånar en spelare från de lite finare eller ja, vad ska man säga, de ligorna som har råd att betala lite mer att man tar ungefär en fjärdedel, femtedel av lönen. Och där någonstans skulle det väl vara att vi får hamna för att kunna ha råd med Mix från Manchester syste. Ja, det det det, det var han knut. Det så här säg vad man vill om mixprestationen på planen, men han lyckas ta mig fan genomföra jävla glaciära saker hela tiden. Men går det i genen eller? Ja, men det måste det ja. vara så. Det finns en del på mixvassa, det ska vi ta en annan gång. Det är riktigt mycket gött scoop som finns där alltså. Ja, om man inte skriver på det hela alltså. Ja. <laughs> Nej men det som jag också känner med Mix det är att han får ju också ganska mycket skit när han inte är bra. Och det tror jag att han får på grund av den auran han utstrålar så att säga. Han utstrålar ju stjärna och när han inte är då stjärna på plan så är det lätt att hacka på det liksom. Mm. Han fick ju inte heller komma till sin rätt riktigt under Jörgen där. Han fick spela mycket mycket kant. Han sa som att han var en spelare och ska spela på alla positioner men i det spelsystemet som vi hade då och framförallt den mix som jag tycker gör sig bäst så ska han absolut vara på en in-imits-position. Jag tycker inte han har på en kant att göra. Och sen så tycker jag också att det var också en hel del matcher som, som han faktiskt klev fram och var eh, kanske mer en arbetshäst eh, så att säga. Slet och rev och tog rätt sykade tacklingar och hemjobb och bankade ändå in fem mål liksom, så att så, så, så dåligt var det inte, utan jag tror att om Poja vill ha mix så vill jag också ha mix. Något sånt. Ja, men det är, jag köper det. Det är så här, jag har en teori till om detta. Mm. Som jag har lånat från Twitter, kommer jag inte ihåg var, men Twitter. Mm. Skaffa det och följ Snabla och BB-podd. Ja, Snabel A. Ja, men så folk förstår. Alfa-krull heter det på norska för övrigt. Ja. Så att, Ge mig din när vi... teori från Twitter. Ja, ja. Blåvit har ju varit sugna på en till norrman ja. eh, som heter Fredrik Haugen, yes, eh, som är någon sorts eh, inom mittfältare också. Samtidigt så har vi ju sett Adil Titi eh, som har tagit eh, ganska stora kliv som har fått spela mycket nu på försäsongen ja. och imponerat och förmodligen också på Poja. Det kan ju vara så att man eh, plockar in mix för att slipa bara värva en sån här annan spelare som Fredrik Haugen för de ser att Adil kommer här nu. Vi lånar Mix här nu sista sista biten. Mm. Han är acklimatiserad och klar liksom. Ja men precis. Om inte Adil håller riktigt från början så så så kan vi köra med Mix eh men vi måste inte köpa någon kille för för 4 miljoner, säger någon på 3 år och så vidare för då, för då kan vi inte släppa fram den här talangen men vi, vi vi har ju truppen. Är det make make I do do I make sense? Ja men lite fuskiga managers här. Och så har har vi slut på kontot där uppe så gör vi så här istället för att spara pengar. Ja, så istället för att en till Norman på kontot så blir det Adil Titi som får chansen. Ja, men det är fint det det låter bra jag när man jag köper den teorin och sen så är det ju också så här vi har ett väldigt ungt lag nu eh det vore fint att få in någon från förra året som ändå vet hur det funkar i med och faktiskt har några år på fotbollskontot som kommer in med lite rutin och det har han mix. Det har mix definitivt. Sen det sista med Mix som jag faktiskt älskar som jag vet att många inom svensk fotboll inte tycker om det är att han har en liten så här artistaura vill åt så här ett eget varumärke eh i form av dels sina kapsar och även då mix som själva fotbollsspelaren. Men jag älskar att spelarna börjar ta för sig och bli egna varumärken. Så länge de kan vara den här lagspelaren som ska vara, så är det skitbra för för en förening att de får in någon som då dels gör maklarförning för sig själv och blir någon sorts profil för Mix är en duktig fotbollsspelare, men profilen Mix är ju större än fotbollsspelaren Mix. Ja, och så länge som det funkar så som att vi inte får se massa jävla diva-fasoner från honom på planen, eh så är jag cool med det och det har vi verkligen inte utan snarare tvärtom tycker jag. Helt enig. Vi har ju också färdig och klar in på transferkontot eh, in i truppen. Uh, är i äh, mixed room mate. Ja, det det är ju så himla givet att det skulle bli det va. Ja, vi har en norsk vem får han bo med? Nästa norsk. Ja. Ja. Mikael Ingbreitsen heter han absolut inte från en minut. Jag redan när han var på tapeten som ryckte så ryckte det väl i, i vissa bagetter så att säga <laughs> i supportled. <laughs> ja, han heter därför Ingbritt. Ja, och Eftersom vi vill att alla ska förstå vad vi pratar om så är det väl så att det finns nån sorts supportarkollektiv en falang Jaha. som kallas sig för Ingbrits feta kreddliga. Ja, och det finns både bloggar, och hemsidor och förr i tiden fanns det säkert såna här stenskifftavlor med Ingbritt på också. Ja, det kan man följa på Facebook Ingbrits feta kreddliga. Nån sorts institution i blåvitt supportarkultur. Ja, lite galen ska. De brukar vara väldigt roliga faktiskt. Ja. Eh vad vet du om honom? Ingenting, lärmar i allt. Nej, det är så. Jag jag jag måste säga att jag hade rätt dålig koll på honom, men snabb hö vänsterfotad högerrytter är eh, ganska kort. Eh ganska målfarlig, det var man att få fått veta. Ja, klubblojal. Ja, så jag tänkte att jag gör som jag brukar, när jag inte vet inte eh, vad jag pratar om. Jag tar in eh, någon sorts expertis. Har du ringt någon nu än? Jag har ringt Arne Jonny Jonsen. Det är ett bra norsk namn. Ja, det är ett mycket generiskt norsk namn som är eh, aktiv i Tromsös eh, supporterklubb. Den heter Isberget. Gör ja, den det? Ja. Och eh, han hade mycket trevligt att säga om vår nya spelare Ingbrit. Då har vi med oss Arne Jonsson på telefon. Välkommen till BB-podd. Jo, tack, tack. Det har ju värvat en spelare från Tromsö till IFK Göteborg. Har du lust att berätta ja. lite mer om honom? Det är en relativt ung gutt eh uh, har varit i Tromsö i 15 år för han gick i IFK nu, på på olika nivåer. Eh, oftast en clever spelare, rask teknisk uh, näs för mål uh, och en uh, spelare med fortsätter utveckling som nog kommer till långt bra av det han eh uh, om man tittar på de målen och och även assisten som han har gjort liksom vad är det för sorts mål är det en salig blandning eller är det som liksom att han som skär in från kanten som som Robben eller liksom så du frågan han uh, han har en uh, han har en golgetter han uh, scorear inte de mest uh, spektakulära målna uh, han är ofta där barn hamnar kapins uh, eller typ där och men uh, han är en spelare som har ett kort skudd men törr att bruka det för lite och han, han har mycket mer i sig än det man får visa på på på på de på måla sist. Jag försökte fiska lite med dig när vi pratade innan det, om det fanns lite scandals och sånt där på honom men du du, du säger att han är en jäkla seriös spelare. Ja, han framstår som otrolig professionell, Ikke nåt tull vilket som en 24 timmars utövar med stora ambitioner utm mm. eh där är, är något roligt där. Föga förvånande sprudlar det av eh, superlativ där. Ja, man kan säga att han tyckte att han var så så här toppen på isberget. <laughs> du får inte skratta om mina trötta ordtyp så det är framför förbjudet ja, eh, ja. från och med nu. Jag var så nära på att dra Titanic skämt där, men jag jag bet mig i eh, läppen. Ja ja. Får vi se Ingbritt redan nu till Helsing eller? Ja, det är väl högst troligt att det är så. Rapporterna ner från första träningarna säger ju att han har varit bra, gjort massan mål redan och så där. Eh, vi får nog absolut se honom på planen på fredag när Blåvitt tar sig an Anrika. Ja, <laughs> Anrika. Kinesiska andra divisionslaget Meixan eller något. Ja. Jag har alltid älskat Meixan. Är det vi... första gången ni ska få spela mot ett kinesiskt lag? Jag tror det. Du, vi sticker ut hakan den här mm. gången så får den väl ge oss enorma Fast mängder skiv. Varför skulle de ha mött ett kinesiskt lag tidigare? Nej, precis. Det finns ju ingen typ av tävling där de skulle kunna ses och vem fan vill möta ett kinesiskt lag? Nej, det jag jag, jag sätter eh skäggviktors skägg på att det är så. Ja, det så, så vi länge inte något annat kinesiskt lag skulle ha så bluffat sig in i, i Intertoto-kvalet och sagt att de var från lilla sportsbegan eller något ja, sånt där. Ja, det skulle kunna också varit att vi har sålt någon spelare någonstans och då i utbyte mot det fått de tränare med livefana inte mot Kinas första världspremiär ja. för IFK Göteborg mot kinesiskt motstånd helt ja, enkelt i andra divisionen ja. det ska vi väl ändå köra över i fan vet. Nej, ingen vet. Nej. Men om vi byter från tyska tredje ligan till kinesiska andra ligan så Ja, men vi så... lovar i alla fall att du får se inbrott på planen. Ja, men det är bra. Ska vi ändå då när vi är inne på matcher och träningsmatcher i Spanien gå in på ett litet kort snack om matchen mot Odense? Mm som vi vinner med 2-1. Ja, så en jävla winning streak. Ja. <laughs> Blåvitt är on fire så att säga. Ja, mål kul också. Mål, mål. Ja, precis. Säg det nu. Mål av Elias Åmarsson. Det var kul. Det var och, kul. Och skyttekungen från straffpunkten Emil Salomonson. Snittar ett mål per match. Ja, ja. så länge så vi fortsätter få straffar så kommer han att fortsätta fortsätta göra mål. Det så länge får vi så mycket straffa eller så här så mycket mål på hans konto då då är han väcksloddet. Ja. Vad tyckte du om matcherna? Eh, jag måste säga så att jämfört med de matcherna vi har sett i PSA så var det ett rejält kliv framåt i stabilitet om mm. man säger så. Det kändes väldigt mycket mer som att många hade fattat ungefär vad de skulle göra och framförallt i defensiven. Mm. Jag hade inte samma känsla hela tiden att snart springer någon igenom i mål som mm. det kanske var i de första matcherna. Mm. Förstår du vad jag menar? För då då hände ju det också. Ja. Ah. <laughs> <laughs> Nej, men jag hade också samma känsla. Det kändes väldigt mycket mer stabilt den här gången. Eh defensiven satt mycket bättre. Jag tycker att laget var mycket mer kompakt den här gången. Eh att lagdelarna satt ihop mellan varandra med lagom balans, det kunde spretta iväg lite i de tidigare matcherna. Det är intressant att du säger det för att Jag jag eh, SMSade lite med Boja, han försökte lära mig lite snabbt om fotboll. Härligt. Ehm, för jag har ju varit inne på det här eh, tidigare just de här enorma hålen i osten som bara plötsligt kom från ingenstans ja. i, i i i IFK Göteborgs eh, hushållsost. Ja, det är väl nog Härgård tror jag det var det du efter. det här. Ja. Härgård för det lite heter. Och Odensens mål kom ju också till genom en sån här ganska snabb eh, omställningar han plötsligt var rena två gubbar. Ehm men Poja säger ju då att vad det beror på när de kommer så här rena, det är att vi blir för långa i laget. Det blir liksom för långt mellan de olika lagdelarna och när det inte pressen kommer riktigt rätt då så så är det väldigt lätt att spela igenom oss. Eh och han tyckte att i den här matchen så såg det också väldigt mycket bättre ut på just den fronten. De håller på försöka liksom stoppa in lite där och forda mig emellan där. Eh ja. men att det som kom just i den här matchen det var väl mer liksom en oturlig snabbbrytning, mer en mer en tillfällighet tycker han också. Är han lite mer då då finns ingenting som säger mig att jag inte ska tro på det då. Ja, min känsla är att det verkligen börja se bättre och bättre ut och precis som Poja har sagt vid tidigare tillfällen, det är nu vi ska göra misstagen, det är nu vi ska liksom lära oss av de fel vi gör för om ett par veckor så börjar tävlingssäsongen och då ska vi vara bättre slipade och sen när Allsvenskan dra igång. Då ska det ta med fan allting sitta. Ja, och sen så får man ju också säga det som är ganska obvious än då som vi har varit inne på tidigare att Seb Olsen ser verkligen ut som en allsvensk duktig spelare nu. Ja. Eh det är väl ingen vild och vågad visning att han kommer få någon sorts mindre genombrott ganska så snart. Mm. Tippar han som försto mål 70 år till och med. Du menar Elfsvenska? Ja. Ja men det kan vi ta. Ja. Eh jag, jag jag går ju på Ingbritt då. Ajajoj <laughs> på Sebulls. Det har vet bett. Mm. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Det här är en rolig punkt. Veckans idiot. Ja, det är det väl. Ja. Eh, jag tycker kanske inte att det är så kul just den här veckan. Nej, och, men det är roligt. Ah, det som är roligt är ändå att det var ju lite stilltje på idiotfronten. Eh, och så precis där när man ska åka bort till poddstudion så kommer det ut nya artiklar och så tänker man, "Yes, äntligen fick vi ett namn." Ja, ah, men det är ju så här och dessvärre att eh, vår avgående ordförande Frank Andersson eh tycker att han ändå känner sig tvungen eh att gå ut och bubbla mer i media helt oprovoserat tycker jag att det kommer den här gången. Nu nu har han med i radiosporten som har någon podd och jag lyssnade väl på det på den intervjun och det programmet och så här jag kan säga jag tycker inte att ni behöver göra det. Men han ska gå ut och svinga och säga saker som som drar ner rubriker. Och, och nu är det ju det här då att eh, IFK Göteborg var vräns med Jörgen Lennartsson om att han skulle tacka nej till landslaget så skulle han få förlängt kontrakt i blåvitt. Mm. En sanning med väldigt mycket modifikation kanske. Vi kände ju till det här med Jörgen och att han tackade nej till landslaget väldigt tidigt, men Precis. Jörgen var liksom inte sugen på att det skulle komma ut riktigt och då har väl med haft lite respekt för det. Nämen Jörgen blev ju erbjudet ett jobb ett som förbundskapten. Det var väl ganska solklart. Ja ja, det var ju solklart. Men när han satt ner och pratade med dem så kunde de inte komma överens på riktigt alla punkter och då valde Jörgen att tacka nej och det hade jag vill inte säga att det var liksom IFK Göteborgs fel. Nej men för om du är en en svensk fotbollstränare och blir erbjuden att träna landslaget du är det ju väldigt väldigt starka papper så att säga det är få jobb som du förhåtaget kan få chansen att lucka på som som smäller högre än det är nej och det är också den största dörröppnaren du har visst efter att du har varit förbundskapten kan det vara svårt att få jobb ibland framförallt i ditt egna land framförallt om du är er kapten nej men i jämförbart för förbundskapten är det svårt att få jobb som svensk tränare i utlandet men om du har varit i landslaget så öppnade ju väldigt många dörrar Ska du lyckas med det och ha klubblagsfotbollen i Sverige så får du nog ta ditt klubblag till något sorts större Europaspel. Ja, men vi kan i alla fall döda myten om att Jörgen tackade nej till detta för Blåbets skull. Ja, gud ja. Så varför ska då Frank... I det här läget, när saker och ting faktiskt börjar se bra ut och vända på väldigt många plan för blå. Varför ska han ut och veva om detta nu då? Nej, jag läste också en annan ganska intressant grej i samma intervju om att Frank kände att han inte hade stöttning från styrelsen och att det sitter placerade människor från supporterfalanger i styrelsen som gärna inte vill gå emot sina egna falanger. Det tyckte jag också var ett ganska intressant uttalande eftersom jag inte vill påstå att det stämmer för fem öre näs så er inte utan att det sitter supportrar eh folk som sympatiserar och håller väldigt väldigt starkt på i fotboll. Det hoppas jag tar med fanatiskt. Det det ser jag som en självklarhet. Dessutom så tycker jag då att eh, Frank visar återigen bara för han är direkt olämplig. Jag tittar i i, i studion själv för han för, han försöker liksom smutskasta ganska grovt här men så motsäger han sig själv vid samma mening han anser att IFK Järgen var överens men ni samma ande tar också svärn att de aldrig kom till botten med avtalet är man överens då verkligen om man inte kom till botten med avtalet nej det det känns bara väldigt trött och väldigt otimedat allting ja han påstår att det som hänt är förfärligt med Järgen men han vet inte säger han samtidigt då varför han inte skriva ett avtal så ba bara tips här För det första Gör inga fler intervjuer I ämnet IFK till Borg och, och nummer två Om du ändå nu ska göra det Då får du fan komma med något bättre You are an idiot oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Då känner vi oss relativt färdiga För i kväll glimmar eller? Färdiga och rädda Jag vill aldrig mer Att du tar med din katt Till poddstudion <laughs> Det är helt otroligt att du, att, du, att du kan vara så rädd För en så söt katt Du kan inte berätta vad den heter Katten heter Snow Efter Fte Fte Fte Jon Snow. Ja. Och så och så tror det är inte du som har döpt. Nej, det är livetvis inte. Det är någon det. som är väldigt hänt på Jon Snow som har döpt sin katt till Snow. Och det är uh, inte joken. Nej. Eh, <laughs> uh, vi kan jag kan lägga ut en bild på Snow och då ni vill se hur fin han är. Som vill ses livsfarliga Snow som fräste åt mig <laughs> mellan tagningarna här. Han kom tittar mig i ögonen och fräste åt mig så jag var tvungen att be dig ta bort honom. Annars sa jag att jag skulle ta bort honom. Det är ju inte. ett jävligt hemskt hot var det. Men är man Team Glimberg eller är man Team Snow? Det kan ni kan ju skriva gå in på sociala medier och skriva jag ska posta en bild på Snow och i Glimberg och så ska ni får ni bestämma vem vem ni helst vill se. Tack så mycket Melrose Company för att ni vill samarbeta med Bebepod. Vi blir så jävla mycket starkare och snyggare med hjälp av er. Ja, kliver in på Melrose Company på andra våningen på sjönsmässan och säg att ni liksom på Bebepod så får ni 20 rabatt på valfri vara. Fan vad nice. Ja. Har vi en podd nu eller? Ja, men jag tror vi har det. Och eh jag tänkte vi skulle eh, gå ut på någonting som eh, som sätter så här tonen och anda ni oss lite. Vi har pratat mycket om eh, den unga generationen, blodet framtid som som är i antågande. Ja. Och om detta hade varit gamla bebispod mm. så hade vi väl satt på Forever Young eller någonting ja. eh, nu i det här läget va? Ja, alfavill läge. Aha. Ja, men det gör vi inte nu. Nej nej nej fan heller. Vi gör så istället så att vi säger tack så mycket till Victor som var med oss och vi eh, ses hörs igen om en vecka ja det gör ju väl get young so while we smoke we just have fun we don't care who sees we don't care who sees so while we go out less i young and wild and free yeah <laughs> high school man i was going Du har lyssnat på en podd fra GT. Ansvarlig utgivare er Thomas Mattsson.